Ясно, що йшлось про хату Івана Масича. Іншої ж такої не було. Виявляється, доля цього грузина склалася так, що він був теж в числі тих безіменних, котрі у люті зими окупації проходили цим шляхом горя і туги. Тож і його, мов, старця якого-небудь та степова хата перегріла, прихистила в скрутну годину. Можливо, навіть своїм життям він завдячує їй. Разом з тернівщанським учителем-краєзнавцем та головою сільради побував грузин на місці Іванової хати. І стоючи серед колосистих хлібів, добрим словом спом'янув того, що колись тут в часи найлихіші давав прихисток людям. «Оду слід би скласти тій хаті, що колись тут стояла в снігах», сказав на сам кінець до своїх супроводців грузинський гість. «Пісню хвали і вдячності скласти б. Жаль, що я не поет». І по якійсь хвилі додав, «Того, чия я рука тебе рятувала, ніколи в житті не забудеш».